Михайло Коцюбинський Оповідання та новели Дебют Найбільш штурбувала мене одежа. Шоколадна, в рогішку, перероблена старої панської, купленої на товчку. Вона мала цілком порядний вигляд, тільки на ліктях трохи протерлась. Я чув свої лікті. Ось ось там трісне, і вони вилізуть. Я почув навіть прикрий холодок в лікті, коли виліз з вагона і побачив на станції якийсь шарабан. Я відгадав Це були коні, вислані з економії, і голений хурман в широкій бурці в шкуряному картузі взяв з рук моїх чемодан і навіть підсадив пана навчителя. Сирий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою. А в ній пливли, наче напівзабута казка, дерева, поле, оселі. Щоб зовсім прогнати сон і підбадьоритись трохи, я почав уявлять собі нових хазяїв. Себто творити, бо я їх ніколи не бачив. Усі вони, наче живі, вставали повалі в моїй уяві, хазяїн, хазяйка, їхні діти, такі ласкаві, добрі. А я був. В центрі. І все круг мене тільки вертілось. Я пережив чимало гарних моментів, упивався владою, мені було тепло в тому гнізді. Але поволі, коли ми минаємо версту за верствою, і холодна мжичка проймає тіло та стікає з лиця за комір, якось втрачаю свою позицію, і центр займа ворожа чужа родина. Колись за горба показалось нарешті солом'яне царство панського току з тіжками, скиртами та ожередами, з безконечно довгими стодолами та воловнями. Я чую, як моє тіло стає холодним і задубілим, і намагаюся не цокотіти зубами. Новий, жовтий, високий дім. Я нерівно переставляю закляклі ноги в високих сінях, і мої кроки гудуть десь аж під стелею. Двері в столову чинені. Дивлюсь на голі соснові стіни, переступаю поріг і йду вздовж столу, довгого й білого наче санна дорога. З другої хати назустріч виходить господар. Я знаю, що він бачить моє червоне змерзле лице, а я дивлюсь на його бороду по мокрому забороновану гребенем направо і наліво На рідкому волоссі теж блищить борозна Стискаємо руки і схиляємо голови, але я чую, як його очі лізуть десь поза мене назад і чую, що там, коло дверей, щось ворушиться. Моя дочка Анеля, говорить пана дам. Пан Віктор, вчитель Стася Вертаюсь назад і стискаю суху, холодну руку.